רות, פרק ג. ותאמר לה נעמי חמותה. ביתי, הלא אבקש לך מנוח, אשר ייטב לך? ואתה, הלא בואז מודעתנו, אשר היית את נערותיו? הנה הוא זורע את גורן השעורים הלילה. ורחצת וסחת, ושמת שמלותייך עלייך, וירד את הגורן. אל תיבדאי לאיש עד כלותו. לאכול ולשתות. ויהי ושוכבו, וידעת את המקום אשר ישכב שם, עוות וגילית מרגלותיו. ושכבת, והוא יגיד לך את אשר תעשין. ותאמר אליה, כל אשר תאמרי אלי, אהסה. ותרד הגורן, ותעש ככל אשר ציוותה חמותה. ויאכל בועז וישת, ויטב ליבו, ויבוא לשכב בקצה הערימה. ותבוא ולט, ותגל מרגלותיו, ותשכב. ויהי בחצי הלילה, ויחרד האיש וילפת, והנה אישה שוכבת מרגלותיו, ויומר, מי את? ותאמר, אנוכי רות אמתך, ופרסת כנפיך על אמתך, כי גואל אתה. ויאמר, ברוכה את לאדוני בתי, הטבת חסדך האחרון מן הראשון. לבלתי לכת אחרי הבחורים, עם דל ועם עשיר. ואתה, ביתי, אל תראי, כל אשר תאמרי אעשה לך. כי יודע כל שער עמי, כי אשת חי לאת. ואתה, כי אמנם כי גואל אנוכי, וגם יש גואל קרוב ממני. לי ניה הלילה, והיה בבוקר, אם יגאלך, טוב, יגאל. ואם לא יחפוץ לגואלך, וגאלתיך אנוכי, חי אדוני.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 ותגד לה את כל אשר עשה לה האיש, ותאמר. שש השעורים האלה נתן לי, כי אמר אלי, אל תבואי ריקה מלחמותך. ותאמר. שביב איתי, עד אשר תדעין איך יפול דבר, כי לא ישקוט האיש, כי אם כלה הדבר היום.